Godmorgen og velkommen til Jørgen Det er torsdag den 18. august, og vi er klar med følgende nyheder. GN Store Nord nedjusterer på trods af vækst. Investorer ser gode muligheder i kinesiske aktier. Store langer ud efter høje lønninger. Du lytter til Jørgen Mit navn er Laura Nørkær Seligman. GN Store Nord nedjusterer på trods af vækst. Onsdag aften kom GN Store Nord med regnskab, som egentlig først var forventet torsdag. Koncernen kommer gennem årets andet kvartal, men omsætningen svækkes på 29 procent, hvoraf 8 er organisk. Derudover havde din de omsætning på 4,8 milliarder kroner en angelse bedre end analytikere estimerede. Dn har kæmpet med at skaffe komponenter nok til at producere deres hovedtelefoner på samme niveau som tidligere. Det skyldes mangel på computertips og problemer i forsyningskederne. Sammen med de friske regnskabstal nedjusterer dn forventningerne til resten af året. Investorer ser gode muligheder i kinesiske aktier. Efter to år med voldsomme kursfald og vestlige investorer, der har trukket milliarder ud, så ser flere investorer nu en god mulighed i at komme tilbage på de kinesiske marked. Det kan du læse i børsen i dag. Årsagen til, at folk har trukket sig ud, skyldes problemer på de kinesiske ejendomsmarked, de mange coronanedlukninger og geopolitiske spændinger. Det vurderer den svejsiske investeringsbank UBS. Senior portføljemanager i Sydbank, Bjørn Gjær, har kigget nærmere på estimaterne for de kinesiske aktiers PE-værdier. I 2023 estimeres det, at det kinesiske aktiemarked vil ligge på 11,7, hvorimod resten af verden lander på 16,6. Han siger til børsen, det er jo en væsentlig forskel. Lige nu er Kina meget billigere end resten af verden. Store investorer langer ud efter lønninger. De store chefer i USA får alt for høj løn. Sådan lyder kritikken fra den norske oliefond, som i snit ejer 1,5 procent af alle børsnoterede selskaber i verden. Det kan du læse i Finans i dag. Medianlønnen til administrerende direktør i USA's 500 største selskaber er vokset til 14,4 millioner dollar i 2021. Det er en stigning med over 1 million dollar siden 2020. Nikolaj Tangen, chef for Norges Bank Investment Management, der styrer investeringerne i den norske oliefond, siger til Financial Times. Vi er et inflationært miljø, hvor vi ser mange virksomheder med ret middelmodige resultater, der kommer ud med meget store lønpakker. Vi ser virksomhedernes grådighed nå et niveau, som vi ikke har set før, og det er ved at blive meget dyrt for aktionærerne." Hovedskylden for de stigende lønninger ligger hos topcheferne og bestyrelserne, men aktionærerne har heller ikke gjort nok for at forhindre de høje lønninger. Det mener Nikolaj Tange. Dog begynder han at mærke et skift blandt aktionærerne i retning af strammere krav til lønpakkerne. Regnskabssæsonen fortsætter derudaf, og i dag er store bankdag med regnskab fra Skjernbank, Lån- og Sparbank og Nord. Ellers er det også værd at holde øje med Norden, der også kommer i dag. Du kan som altid lytte med til Millionærklubben på jørinvester.dk eller Facebook, Facebook kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.